Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A vonalban benne van Révész András, akit én hát nagyon régóta ismerek. Én Révész András 18 éves koromban ismertem meg, akkor költöztem a Szent István körút 4-be. Én a félemeleten laktam. Te a negyediken? Harmadik. Harmad... Nincs is negyedik, vagyon. De van, on? még egy volt fölöttem. Te a harmadikon laktál édesanyáddal és akkor még élt édesapád is. Így van. Aztán menet közben, én már nem emlékszem mindenre, de megeml... me megismerkedtem az Annával, aki átmenetleg a te feleséged volt. Igen. Aki szerintem engem olyan nagyon nem szeretett, én mégis valamiért kerestem a társaságát, de nem szexuális célzatból, arra nagyon jól emlékszem. Neki olvastam fel a novelláimat, hogy miért fogalmam nincsen. Emléksz erre? Ajjaj. Neked köszönhettem, hogy megismertem a rohlicot, hogy bekerültem a rakéta regény újságba. Igen. Ilyenekre emlékszem még? E, most épp pont a rakétára éppen nem emlékeztem, de, de... nekem az még meg is. Van talán egy Tersánszky Józsi Jenő novellához készítettél te, e, fotókat, mert hogy te már akkor is fotóztál, aztán valami ismeretlen okból, valószínűleg azért, mert sokat sertepert nálatok, megismerkedtem a bátyáddal megismerkedtem az ő múltjával amiben durván benne volt a hungária együttes megismerkedtem a szüleiddel azzal az óriási lakással az hány négyzetméter volt? Hát 130 megismerkedtem a vas kuti ő pali igen, igen. Ő, ő, van, ő, ő van valahol Sri Lankán Pontosan, én cunaminak hívom, így van. Igen, aztán általad megismerkedtem a Réz... Palibácsival? Igen, nem a Réz Palibácsival nem a fiával. Igen. Aki neked valamikor jó barátod volt, meg van még? Meg, meg, meg. És aztán... Még, még a Pali is meg. Azt tudom, azt tudom. Uh, nem őt régebbről ismertem ő apámnak volt, az ő felesége volt apámnak kollégája a hogy ez egy régi ismerettség volt, mm -hmm. és ugye én ott laktam elég sokáig, 95-ig, és addig azért közöttünk meglehetősen aktív viszony volt, bár ennek voltak uh, intenzívebb és kevésbé intenzíve periódusai. Az elmúlt időben többször hallottalak uh, Bolgár Györgynél, aztán talán ismerősnek is jelöltük egymást a Facebookon, és megismerkedtem a mostani állapotoddal, amely hát hagy kívánni valót maga után, bár ezt az előbb uh, uh, speakerek tevékenységére mondtam, úgyhogy talán kétszer nem kéne mondani. Nem életet csúcsformáját hozott különböző okokból, és azt kérdeztem tőle tegnap, hogy van-e kedved beszélgetni tulajdonképpen ilyen gyógyító szándékkal, hogy hát ha utána jobb lesz. Hány éve van közöttünk? az? éve van közöttünk? 54 Fiatal ember vagy Igen, hát, Ugye, kettő, igen. Én, én leszek Zorán bácsi Azt mondom neked, hogy András, mi fáj? Mesélj uh, Hát Hogy mondjam, a szomorú részét Röviden mesélném Egy szobrász barátommal Kutas László nevű 80 éves Emberrel Nemrég megemeltem egy bronzszobrot, neki a két érdement ebben tönkre, nekem pedig szint az összes gerincsigolyán, meg néhány bordám. Miért kellett megemelni ezt az izét? Hát egy posztámmensre kellett volna felhelyezni. Hány kiló volt? Meg a daru. Hány kiló volt? Üzden, Hány kiló volt Nem tudom neked megmondani. De miért gondoltátok azt, hogy ti azt meg tudjátok emelni? Hogy? Miért gondoltátok ti azt, hogy ezt meg tudjátok emelni? É, én, nem, én már régen nem gondoltam, de, de egyszerűen valamit meg kellett Nem, mert hogy egy átadásáról volt szó, és... és ez... A szó fizikai értelmében majdnem mind a ketten belerokkantatok. Így van. Ez mikor történt? Ennek most már több mint három hónapja. Ez egyébként a te kurucos, virtusos életedet is jelzi, hogy mit neked egy bronz szobor megemelem, hopp, igen, igen. Helyes. Így kell élni. Nem veszem tudomásul az idő múlását. Én régóta ismerlek téged, azt nem állítanám, hogy súlyem előként megismertelek, de ez teljesen belefér a tejéne filozófiádba, hogy jön egy broszszobor, megemeljük. Igen. Nem sikerült. Hát ez most nem. Mivel járt ez együtt? Vagy mi, mi lett a következménye? Ennek kilenc-kilenc csigolya törése, roppanása, összecsúszása, borda repedés, úgyhogy pillanatnyilag egy ilyen rám készített tehertartóval, vagy hogy hívják ezt, tehát amit a Hombit kórházban rám formáznak egy ilyenben járkálók. Közben elnézés, de SMS-hez emek kiderült, hogy valakivel ugyanebben az időben az állapottal meg, és megpróbálom rávenni, hogy lehessen 8.05. Aha. Ez meg az én feledékenységem A feledékenységem meg én van azt hittem, hogy csak a, a, a zsenik szórakozottak de amikor legutóbb benne felejtettem az OTP automatában önök most OTP automata megjelentést hallottak némi pénzt akkor azért azt gondoltam, hogy eljutottam a szórakozottságnak ahhoz a mértékéhez, ahol össze kéne szednem magam, és azóta egyetlen egy dolgot követtem elten, belefejeltem egy ablakba, de ezt követően állandóan úgy áll, álltam föl a lakás közepén is, mint hogyha lenne egy nyitott ajtót, volt ott a lakás közepén nincs nyitott ajtó. É. És vele megnézem, hogy akinek 805 lett volt, hogy 7, jó, rendben van, megengedett 8 805-kor. Uh, tehát az, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban most nem állnál neki bronzszobrok emelgetéséhez hát szinte semminek. Milyen fizikai fájdalommal jár ez együtt? Hát ez, ez iszonyatosan. Gyakorlatilag ez megváltoztatta az életedet? Ö, ez, ez finoman szólva. Azt kérdezem tőled, hogyha én ezt most kivonom az életedből, akkor lerakjuk a telefont, és azt mondod, hogy fiala nekem semmi bajom nincs, nem akarok tovább beszélgetni veled? Nem, nem. De azért, ha én azt ha el tudnám intézni, hogy ne legyenek fizikai fájdalmaid, akkor azért a kedved a mostani hármasról tizenkettesre szökkenne. Körülbelül. Ingen. Így van. Mit mondanak az orvosok? fú hát három, három helyre járok. Ebből az egyik az az orfi, ahova ma is megyek. A Honvéd Kórház és egy magánorvos. E, e, Mindenki mást mond, meg egyébként is az utcán is mindenki mást mond, akinek hasonló problémája van. Mert hogy beszélgetsz emberekkel? Így van. Nem kéne. Ezt nem kéne. Tehát ez sohasem kéne. Tehát ez egy ilyen STK folyosó jelenség, ahol megbeszéljük ki, hogyan kezeli a lábgombát, nem. Tehát ez nem, ez nem. tehát a, a lábgomba csak jobban terjed. Ez a bezárkózottságnak és a, a keszonbe, ez egy ilyen keszonbetegség. Azt kérdezem tőled, hogy ezt megelőzően volt-e neked tartósan bármilyen fizikai fájdalmad, és most gyakorlatilag az öregedésről is beszélünk, amihez ugye nem tartozik hozzá a bronzszomor de annyiban hozzá tartozik, hogy lehet, hogy évekkel ezelőtt egyszerűen csak elejtetted volna a bronzomrot, ami neki nem használt volna, a gerincet viszont így nem járt volna. Tehát volt-e bármi, ami a fizikai kopásodra utalt volna? Hát nem. Hogy vagy az idővel, Andrisko? Hogy mondod? Hogy vagy az idővel? Ö, már a saját időmmel? Igen, igen. Belenézel a tükörbe, és azt mondod, ba meg. Hát igen, ez egy szomorú dolog, hogy reggel, amikor kinyitom a szemem, akkor 18-nak gondolom magam. Amikor a tükörben nézek, akkor 30-nak. Mennyi időt ütszel a tükörhöz ezzel a mostani fizikai állapotoddal? <gül> Né, Nem, nem, azért annyira nem tragikus a dolog. Nyögsz? E, ny nyög, mi igen, igen. Akkor nézzünk egy másik szegmensét az életednek, de olyan nagyon messze nem megyünk, és természetesen semmire se kell, hogy válaszoljál. Amikor fölkelsz az ágyból, akkor a Mr. Bean-féle mockót leszámítva van-e ott bármilyen ember, tehát hogy egyedül élsz -e, vagy sem. Hát ebben a pillanatban egyedül élek, volt egy párom, aki, aki már sajnos nem a párom. Hány, hány feleséged volt adres? Feleségem egyetlen egy volt, akitől a kicsi karonülő 30 éves pár gyermeken gyermekem származik. Tehát feleségből egy volt, partnerből több volt, velemélő partnerből is. Egy csajozós fiú voltál? Hogy? Te egy csajózós fiú voltál? Mondjuk, igen. igen. Azért dumád az volt neked? Igen. Meg volt egy fotó, volt egy izé fényképezőgéped is, és a kettő együtt, azért volt, volt, voltak olyan évek, amikor ez a kettő együtt azért nagyon könnyen lehetővé tette azt, hogy egy lány valahogy lemesztelen edjen. Mondjuk, de én ehhez azt is hozzáteszem, hogy volt olyan nagyon szép néhány évem, amikor egy fiala Jánosnak is köszönhetően a rádióban dolgoztam, amit én nagyon szerettem. Ilyen, voltak ilyen évek. Tulajdonképpen ilyen évek most is néhább vannak, illetve hát néhány embernek tudok így nagyon szerény megélhet, megélhetés nem, de zsepénzt nyújtani, de azok az idők talán, hát nem tudom, hogy visszajönnek-e még. Fogalmam hát. nincs. Azt áruld el, Andriska, hogy... Mi jelenleg a kenyérkereső foglalkozásod, vagy mi jelenleg a nem kenyérkereső foglalkozásod? Ugye te valamikor fotós voltál, illetve alapvetően fotós voltál, bár mindennel foglalkoztál. Én kezdtem 1972 ben az mt ben és tulajdonképpen ez, ez ö, ö, volt az életemnek a, a legfőbb eleme és része. Hogyan találtatok egymásra a fényképezőgépről? Egy osztálytársam tanított meg egy szemben a 8 al szényképezni és azóta is hál hálás vagyok neki ezért. Apukámtól örököltem egy Minoltát, önök Minolta megjelentést hallottak, de ez egy nagyon primitív gépek egy zorkit. Most, most egy másik megjelentést hallottak. Én azt hiszem, hogy a Minoltától megválok, de az egy nagyon nagyon egyszerű gép, tehát nem egy ilyen izé. Hmm. Milyen gép? Hú, ne válj meg. Mitől? Az nem, attól nem válok meg. Az, az, az, az egy ilyen egészen hihetetlen darab. meg megvan még a doboza is. De ez hihetetlen, hogy meghalt az anyukám, és számtalan dologtól meg kellett válnom. Másért nem azért, mert látom azt, hogyha egyszer meghalok én, ugye a családban ez így a következő lépcső, akkor a lányom mit fog kidobni? Szerintem mindent. Azt képzeld el, hogy vannak olyan becsüsök, vagy vannak olyan izék, mert ezek nem becsüsök, tehát ilyen, ilyen, ilyen régiségimádók, igen. akik alapvetően dobozra utaznak. Tehát ami benne van, nem is érdekli őket annyira, mint maga a doboz, mert azt mondja, hogy ami ha. benne van, olyanból van egy sor, de hogy megmaradt a doboz, fiala úr, az fantasztikus. Igen, igen. Így az orkéret is megvan a doboz. meg az orkival kapcsolatban. Ugye Richtert nagyon nehéz volt fényképezni, mert viszonylag jó hallása volt. <gül> Igen? Hiába volt az embereknek japán és, és ö, ö, svéd fényképezőgépe, azzal őt nem lehetett fényképezni. az orki ennyit csinált ezzel lehetett őt fényképezni. Hát nem még mind a ketten oroszok voltak. Így is van. Hát azért, azért a nacionalizmus az, az, az sokat, Igen, so, sokat ér, bár Richtert nem tudom mennyire kedvelte az akkori rendszer. Mi lett a fényképezéssel? Hát egész egyszerűen részemre sajnos véglegesen megszűnt. Nem akarok most belesírni a melegtejbe, azt hiszem így mondta az én anyám. De amióta van a digitális, amióta vannak a zseniális 20 éves gyerekek pár száz ezer forintos gépekkel, amióta vannak képügynökségek, ahonnan vásárolják az újságok a képeket, azóta igazából fotoriporterre alig van szükség. Ez mennyi ideje van így a te életedben? négy Aha. Ami azt jelenti, hogy a pénzügyi lehetőségeid is, hogy ezt szokták mondani, eufémisztikusan megcsappantok. Finoman, nagyon finoman szólva. Te valamikor nagyon jól kerestél a fényképezéssel, ugye? Így van. Számtalan helyen lehetett látni a te fotóidat. Ha, ha nem lenne egy családtagom, akit te nagyon jól ismersz, akkor nem tudom, hogy, hogy miből és hogy élnék. Egy pillanatban maradjunk a szüleidnél. Én arra jól emlékszem, vagy rosszul hogy a balettáncos volt? Az is volt, mikor a Sáliápin itt énekelt, akkor ő táncolt a mefisztó. A mefisztóban. Mi minden volt még? Hú, hát az ő élete nem akármi volt, abban az elhíresült. Jegy, jegy boldban, ami a Dunamoziból szemben van. Uh -huh, Broadway? Igen, valószínűleg, amit meggyújtottak, mit tudom én, tíz éve kicsit. Igen. Uh, ott egy tejcsarnok volt, ott ő például tejcsarnokos volt, amit én azért nagyon szerettem, mert a Súlyokmáriához, a Tamási Eszterhez, uh, a Gábor Miklóshoz vittem uh, fel, amiket ők ott megrendeltek. A... És akkor kicsit beszélgettél is velük? Hogy? Csak akkor kicsit, nem, hogy tessék. Csak kioktatlak téged. Azt kérdezem, hogy akkor beszélgettél is velük, vagy csak adtak neked pár forint boravalót, és aztán utad rengettek? Hát ez, ez történt, de azért mondjuk azt, hogy én a Gábor Miklóst ö, volt módom sokszor fotózni az ő lakásában, ö, ennek is volt némi szerepe. Mi van az archívumoddal? Hát ilyen nincs. Nincs? Ilyen nincs. Tehát, hogyha én most szeretnék egy képet kérni a barátnőmnek Gábor Miklósról, aki egy Gábor Miklós fan, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam, akkor nem tudnál ilyet adni? Hát nagyon nehezen. Én sok mindent próbáltam annak ide a lapkiadóból elhozni, mert ugye a lapkiadó vállalat... Uh -huh. Azt tartott egy archívumot, de hát az az övé volt. Uh -huh. Amikor megszínt. Akkor nem voltál olyan, mint a Molnár Gál Péter, aki ugye egyszer, amikor nem tudom, ki akartak rakni valami archívumot, akkor fogta magát és hazavitte. <gül> <Nem>. <gül> a Molnár Gál ismerted? Szerintem ismerted. Olyan. Dolgoztam vele együtt a mozgó képek nevű videós újságnál. Volt olyan ember, aki mozgott a kulturális életben, és te nem ismerted? Nem nagyon volt ilyen. Nem. Ez meddig tartott ez a periódus? A digitális fotózásig, vagy már koma, hamarabb véget ért? Hát, nagyon sokáig tartott. Nagyon sok. És te ezt nagyon élvezted? Természetesen. Akkor az a szó, hogy pörög, amit én kinemállhatok, de attól még van ilyen, az egy ilyen életet biztosított neked? Igen. Igen. Igen. Mindig volt feladat, volt munka, volt ingyen munka, baráti, baráti segítség, Édesapád mivel foglalkozott? Ő egy. Mi a ketten egy ilyen visz... vannak előttem a szüleid. Volt, volt a lakásban zongora is, ugye jól emlékszem? Vagy nem? Egy bőzendorf, egy Ami meg a nagyanyámjé volt, aki zongora művész volt. Igen, egy nagyon szép pár voltak a szüleid, arra emlékszem. Nagyon harmonikusan éltek együtt, legalábbis kifelé így tűnt. Így van, így van. Hány évet éltek együtt? 50? 60? Hú, hát ők valamikor közvetni a háború után ö, házasodtak, és aztán az én apám meghalt 84-ben. Pont nem várta meg az én 85-ben született gyerekemet. Édesanyját pedig hát majdnem 20 évvel, hát a 20 évvel talán nem, de... 91. évében még lejött velem a Balatonra úszkálni. Jól tette? Néhány évvel ezelőtt. Azért ez a két szülő, két egészen eltérő karaktert hozott létre benned és a bátyádban. Igen, így van. Egészen eltérő. Van. Uh, volt mind a kettőtökben, illetleg van. Ha neked megfelel, akkor holnap szívesen folytatom veled a beszélgetést leben az időben. Csak ránéztem az órára, lehet. Lehet, boldog. Szóval ott, ott, ott tartok, hogy azért volt periódus, amikor mind a ketten más-más módon voltatok az életcsászárai. Mert a Tamás is az kicsit, de másféleképpen, és te is az voltál kicsit, de másféleképpen. Így van, pontosan. Ez... Belejött, hogy a ti viszonyotok azért az, az nem volt mindig százfokos. Hát az, az változó... Öm... Hány év van köztetek? Hét és fél. Uh -huh. Emlékszem, a Tamás az ilyen hihetetlen szép fiú volt. Talán most is az. Így van. És hogy ennek megfelelően is viselkedett. Volt benne, ahogy ezt otthon mondták nálunk, egy ilyen grand szenyőr. Uh -huh. Egészen más voltál. Te egy közvetlen... Tamás nem volt egy szószátjárpadi. Talán most az. Igen, igen. És sokkal megfontoltabb, én bátran mondom, hogy okosabb, sok mindenben, sokkal képzettebb. Ő aktív most? Még igen. Helyes. Lányokkal szoktam találkozni. Hát az egyikkel már nem fogsz, mert hogy a kisebbik az Brightonba tette át a férjével és a gyermekeivel a székelyét. És a másik? De a másik maradt? De. És a nagyobbik a Judit maradt itthon. Ő P. András felesége? Ő Pi András felesége? Nem fordítva, Pi András ment el Brightonba. Igen? Csak mit csinálnak? Én úgy tudom, hogy ugyanazt csinálja az András, amit itt van, és hát a pannuska az egyelőre a két gyerekkel van el. Elégük lett az ittemből? Még szót nem szabad használom a Igen. Azt kérdeztem, hogy elegük lett az ittenből? Nem, nem, nem, az András valószínűleg ott kapott egy állást. Ja, értem. Értem. E, neked vagy a Tamásnak szüleid sose jutott eszébe elmenni? Nem, mert ti olyan benyomást keltettetek, mint akik itt be vagy tudjuk Hát nekem nem, nem is az, hogy eszembe jutott. Én Londonban ö, jártam többször, és mindenhol csodálkoztak azon, hogy én visszajövök ide. 2000 forint annyi volt akkor az én fizetésem. És egyszer Londonban a az Azt haszon, hogy ez nem rossz. Andriska, hanyatírunk? 80 előtt. Van uh -huh. körül időt. És, mi, és te ott dolgozni mentél? Nem, nem, nem, nem, nem, Nyara, Nyaralás baráti. Neked nagy baráti köred volt? Igen. Igen, külföldiek, belföldiek. Akik közül számtalanul ott voltak a lakásban is mindig, ma ez egy ilyen népes... Pontosan. Egy ilyen fiú volt. A, a szülőknek volt egy saját szobájuk, az se volt kicsit, mások akkor a lakásban laktak, és a többiek meg ott felállt tudtak flangálni. Igen, igen. A szülei nem voltak, tehát ők, ők vendégszeretőek voltak, de nem az a család volt, ahol apa, anya olyan nagyon beszélget a haverokkal. Vagy igen? Nem, nem, hát az apám az, az abszolút kevéssé. Hát, meg hát ő végül is a, a, az idejének a nagy részét a munkahelyén töltötte. Ő mit Az édesanyám az főzött és etette, et, itt adta őt. Kérdezem, mivel foglalkozott? Anyám? Apád. Ő a uh -huh. volt az első három ember egyike. Utazott? Hát utazott is, de ez azt jelenti, hogy Csehszlovákia, a NDK. Itt hagyjuk abba, és holnap 7:35 kor ismét hívlak. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Egész más hangodat hallottam, mint korábban. Itt. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Elnézést a félnyözt miatt elfelejtettem. Én úgy emlékeztem, hogy 8 óra 5 kor. Nincs mit, ebbe maradtunk. Zsohár Zsuzsanna van, a vonalban, majdnem most is kiestem, mert valamit akart a rádió tulajdonos, és ilyenkor túl túlesnék rajta, mert mindig valahogy. Nem tudom, annak idején volt egy ismerősöm, ezt már egy párszor elmondtam, Új Judit, aki azóta már Stokholban él, ahányszor mentőautót hallott gyerekkorában, mindig felhívta a szüleit, mert attól félt, hogy a mentőautó őket viszi, Jut eszembe, én így föl a lányomat, mert a sasadi út az egyik lakásától sincs messze, és ott van építkezésen valaki meghalt, és nem volt számra teljesen biztos, hogy most ez hogyan volt, és mint is akartam hallani a hangját. Magának még kisebb gyerekei vannak ahhoz, hogy ilyen, ilyen reflexei legyenek. Igen, uh, igen, igen. Azért én is telefonálgatok néha, hogy ugye minden rendben van. Szülei vannak? Tessék, az anyukámért, igen. Apokáját hogy vesztettel? Most lesz 7 éve, ha nyárminig rák három hónap alatt. Nem lehetett? A gyűréssel és a végén egy tüdőgyúladás volt az, ami. Hány lesz... éves volt? 58. Fiatalember volt. Mivel foglalkozott? Építészmérnök volt. Önnek a kenyérkereső foglalkozására hogyan marad ideje? Hát kezdte. Nagyon ügyesen tudok logisztikázni, megtanultam az elmúlt 15 évben. Uh, és az az életszínvonal, amit biztosítani tud saját magának és a gyerekeknek, az egy kielégítő életszínvonal? Én úgy gondolom, hogy igen. igen. Uh, mi folyamatosan menedéket kérőkről beszélünk, Önnek, de tudja, ön élt az élet, tehát én élt külföldön. Azt hogy ott is marad, az sose jutott eszébe? Nem, én folyamatosan az akartam jönni. Én, az apukám épített Németországban, és, és én folyamatosan azazták kirasztani őket, hogy maradjanak, én tőlem nem érdekel, én megyek haza. És ez folyamatos konfliktus forrás volt hat éven keresztül, aztán érettség előtt fél jöttem haza, és akkor azért úgy szembesültem a idegluhannyal, hogy kicsit másképp működnek itt a dolgok. Mert valójában mi az, ami visszavonzott? És mi az, amit más volt, amit talált? Uh, ami visszavonzott, az, az, az a Békésnek, vagy Idilinek vélt, vagy Idilinek emlékezett környezet volt, amiből elmentem, és amikor visszajöttem, akkor azt tettem isre, hogy velem csönd prekoncepcióik vannak az embereknek. Tehát én úgy éreztem, hogy én magyar vagyok, én magyarországi magyar vagyok, és, és engem most csak elvittek az ófók is, letettek valahol máshoz, de én oda tartozom. De hogyan lehetek prekoncepcióval önnel kapcsolatban olyan emberek, akik adott esetben nem is ismerték? Az inkább ez egy üldözési é, mánia. És, és igen, akkor azzal szembesültem, hogy én a német lettem. Ugyanaz, mint amikor valaki Erdélyből átköltözik Magyarországra, itt román, ott magyarországi magyar. Nem biztos, ez nem biztos, azért ebben az is benne van, hogy tehát azért más Erdélyből átjönni ide, meg hát az mégis ugye a trianoni Magyarország része, és más Németországból idejönni, ami viszont Nyugat-Európa része, és ahol önnel abban szembesülnek, hogy hogy a német úrán a német tanárt kenterbe veri, amit nem szereti a német tanár. Igen, ja, azt nem szerette. Nem csak ezzel volt gond, hanem teljesen személetében, én más iskolában nevelkedtem azért, és ahogy visszajöttem, és, és helyre kerültem gimnáziumba, amire egyébként nagyon hálás vagyok, hogy akkor oddafogadtak. De azért Hova És más jártak a gondolataim? Hova járt? Hova? Hódmezővasárhely. hogyan került? A keresztanyámhoz költöztem én akkor ö, mellé egy kis faluba, és akkor onnan én voltam bejárós. Egyébként nagyon élveztem teljesen. Között. De miért szabadultak a szüleitől? Ö, ők később költöztek vissza. Ah, honnan? Ilyen, ö, tessék Németországból. Hogy volt egy idő, amikor itt a szóidéző lesértelmében magára lett hagyva? Nem, igazából szerintem én hagytam már akkor magára a szüleimet, vagy magukra mert uh, én ezt már 15 évesen elrendeztem, hogy én ott magántanuló leszek ebben a gimnáziumban, amikor volt egy ilyen heti. kegyedi ilyen náló leány volt? Igen, és valószínűleg ez volt az, ez a fajta hozzáállás, ami nem smakkolt teljesen a, a... Igen, ez a smakkolt, ez a nagyapámnak volt a kifejezése testvére van? Nincs, sajnos. Ilyennek nevelték, vagy ilyenné vált? Azt hiszem, hogy ilyenné váltam. Az a frankfurti iskola, ahová jártam, az erőteljesen Ilyen volt. És ez mennyire tetszett a szüleinek? Ó, elfogadták. Ha nem fogadták volna el, az gancegál lett volna, nem? Á, <gül> így van, így van. És ez aztán semmit nem változott? Hát illetőleg ahogy az idő változott, úgy változott ez is, de maga a faktor megmaradt. Maga a faktor, tehát maga, igen, maga a faktor az megmaradt, hát az a, a, a, egy kicsit finomodott, azt hiszem. Ha lesz egy szabad, lesz egy kis szabad ideje, akkor menjen el moziba, és nézze meg az Eltűnés Sorrendjében című filmet. Az egy Dán-Norvég-Svéd film, és mindenről szól, szól bevándorlókról, és mindenről szól. Nagyszerű. El Elképesztő film, nagyon fog tetszeni magának. Jó, nagyon szépen köszönöm. Azt kérdezem öntől, én nekem most augusztusban, de ez így volt, júliusban is egészen másrófra jár az agyam, nem tudom, hogy hogy beszélgetnénk, ha május lenne, de ez történelmietlen. Az, hogy Magyarország úgy viselkedik, vagy úgy viszonyul a menedéket kérőkhöz, ahogy viszonyul annak az egész számláját, nem lehet a Fidesz számlájára írni, ebben egyetértünk, ugye? Nem tudom, hogy kinek a számlájára lehet írni. Ahova Helyes, akkor menjünk egy pillanatra vissza. van -e egyáltalán számla, ahova bármit lehet írni? Nincs, megoldás kell keresni. Számát írtálhatunk csak akkor el, eltelik az idő. Azt kérdezem, hogy az a megoldás, aminek ön egy aktív keresője, én pedig lehetőséget adok arra, hogy ön erről veszélyen, és a kettő messze nem ugyanaz. Ez a megoldás, keresés ebben az ország... Tehát Látja-e azt, ahogy Németországból is olyan hírek jönnek, bár lehetséges, hogy irányítottan nem olvasom a német sajtót, hogy kinek az autóját hogyan gyújtják föl, vagy máshol hogyan akarnak kitörni a menedéket kérők? Tehát azt kérdezem, hogy látja-e azt, ahogy Európa nyugati, keleti, északi és déli része viseltetik és viselkedik a bevándorlókkal? És látja -e azokat a különbségeket? Uh, nagyon nagy nemzetközi kitekintésem nincs nincs időm olvasni a nemzetközi sajtót, nekem sem. Uh, amit hallok, és amit a, a voltosztálytársaimtól, iskolatársaimtól visszahallok, azért ugyanaz a fajta mentalitás, mint amiben én nevelkedtem, és amiben én próbálom ezt a helyzetet uh, kísérni. Önnek az egy külön küzdelem, uh, hogy megbívja a magyar országi mentalitással. Most szándékosan azt mondtam, hogy a magyar mentalitással, mert magyar mentalitás nincs, a Magyarországon éppen felelhető vagy tapasztalható mentalitással. Ezt nem biztos, hogy küzdelemnek nevezném, mert a, azt látom, hogy ez az egész mentalitás és ez az elutasítás leginkább információhiányból ered. Például kik jönnek, miért az öt határoljon át. végében most megjelent egy nagyon jó cikk. Egy hatpontos cikk, hogy a hat legnépszerűbb tőfit. Nagyon-nagyon ajánlom mindenki figyelmébe. Nagyon részletesen körüljárja az egyes témákat. Mennyi pénzt kap, a, kap, ad az állam az ő ellátásukra. Mi miben merül ki. Miért itt van, miért ott van. Ön azt véli, vagy azt sejti, hogy egy német átlagpolgár, aki nincs. És egy magyar átlagpolgár, aki nincs más információval rendelkezik menedékkérőkkel kapcsolatban? És ez alapvetően befolyásolja annak az országnak a viszonyulását a menedékkérőkhöz? Hát nézzük azért azt, hogy, hogy menedékkérők Németországban mindig is voltak. Alattunk például Frankfurtban egy afgán családnak, akik menedékkérők voltak. És ez nagyon fontos, hogy, hogy ott más a, a kultúrája ennek az egésznek. Pán a városokban. Nyilván vannak olyan tartományok, meg olyan, olyan települések, amik elutasítóbbak, de az össz átlagot tekintve, ha Németországról beszélünk, akkor ez magasabb. Ha Ausztriát nézzük, ott kifejezetten átvették tartományi szintből kormányzati szintre a menedékügyek kezelését, <kül> és, és most már a 2000 főnél nagyobb településeket kötelezték arra, hogy bérlakásokat alakítsanak ki a menedékkérőt számára, amennyiben nincs ilyen ingatlan, akkor pedig az állambérrel ingatlan tőlük. Tehát um, nem, tömegként kezelik a menedékkérőket. Jó, hogy csak uh, egy szösszenetét olvasom fel Filipov Gábornak, aki tegnap 12-13-kor ült a Facebookra okirat, hitelesítés a, közegy, a közjegyzőnél egyenleg Kitelesítés 10 perc, ez a bevándorlásról. idézőjel egyszerűen nincs hely nálunk ennyi négernek zárva, 20 perc, plusz távozáskor a szomszéd lakásból beszélgetés beszélgetésfosztány. Hát ha ilyen befogadóak fogadják be őket magukhoz, rabolják ki őket. <gül> Igen. Tehát a demagógiával Dunát lehet rekeszteni. Öm, azt én is tapasztaltam egyébként, hogy önszín szerinti raszizmus, az, az, az annak elég magas a szintje. Aztán itt a kommentárokból, kiskámán egy kedves vasutasnő beszélt tehát legutóbb szárlégetnél a vonaton egy kigyúrt pudlikutyás úrral a témát. A vasutasnő álláspontja szerint vannak, akik családdal jönnek, azok rendesek, de az maximum 10 az úr szerint még annyi sincs, maximum minden tizedik. Szerinte amúgy sincsen rendes, és csecsem is agyon kell lőni. A hős szerint amúgy is háború készül, hiszen az a legjobb üzlet, a kigyúrt úr pedig jelezte, hogy ő maga részéről készen áll a háborúra. Aztán a vasutasnő elrohant, mert elfelejtette el ellenőrizni az új felszállókat, én meg megnyitottam a telefonon a használtautó.hu-t. <gül> Azért egyező meg, hogy ez maga egy egyperces novella. Az őrkén se biztos, hogy másért volna. Törkés az van, nagyon valami leírni. Kocsánatot kérek, hogy én ezen elvettem magam. Tehát van a demagógiának az a szintje, ami átfordul komédiába. I igen. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy készen áll a háborúra, akkor pontosan a helyszínen meg tudja oldani ezt a helyzetet. Felülhet az ellenkező irányú vonatra elment a pudlikutjával együtt és megoltatja a helyzetet. Csak szerintem abban az esetben, hogyha az első pillanatban, amikor elpukkal mellette valami, akkor gyorsan visszaugrik a visszairányú vonatra. Azt nem tudom, aztán van egy másik kommentár, is nekem legutóbb a Kalausz nő kifejtette, hogy mocskok ezek a migránsok, legutóbb is az egyik tökéletesen beszélt magyarul. Mikor a, fej, a, fej, a fejem kérdőjelet formázott, elmondta, hogy ugyanis, ha nem tudnám, ezek egy darab fiatal a példálozott, az otthonukban az új hazájuk nyelvét tanulják, már óvodás kortól kezdve, nem semmi. A fejem eddigre már szabályosan kiflit írt le, majd kérdésemre kinyökte, hogy ez a menekült Izraelből jött. Nem tudom elmagyarázni neki, hogy Izrael nem egyenlő Szíriával, pedig a testi adottságai megvoltak hozzá. Írja Xicina. Istenem! Mondhatok, kérlek! Ez igen, tehát ebből, ebből, ebből gyűjteményeket lehet hogy hogy mindenki, tehát ez olyan, mint a foci. Én nem értek a focihoz, de bármire rámondom azt, hogy láss volt. Ez körülbelül ugyanaz. Tehát van ez a menekült les, ami, ami... Ez a menekült les, ez egy jó szó, lesz. igen? Annyira az abszurditást írja le, tehát Ha mondhatnék egy példát, tegnap előtt éjszaka, fél egykor kitalálták, hogy barátságos foci meccs lesz az egyik köztéren, másnap egerre járványveszély felére tusszallag a körbe volt zárva mert valaki úgy gondolta, hogy ezt jobb. Ez ezt... A helyi képviselőnek a Facebook oldalán egy ilyen rettenetesen fröcsögő poszt, hogy késelés volt, tüzet raknak, randalíroznak, de ugye a, a BDK szabálysértést teszik föl, sor egy rövid posztban összefoglalva, és, és ez eddig, eddig még, még a megdöbbentő kategória, ami számomra nagyon szimpatikus, az az, hogy a, az ottani segítők, nem csak a miéink mások is, sőt, elsősorban más csoportok uh, csináltak egy oldalt, hogy uh, mi is volt a címá, hogy legyen uh, több lájkoló, bocsánat, nem emlékszem rá pontosan, lehet egy, egy menekültnek több lájkolója, mint ennek a képviselőnek, és, uh, és pillanatok alatt tehát ma reggel már 1300-an voltak a csoportban. És ez valami elképesztő reakció, tehát valaki ilyeneket lemer írni, hogy itt késelés volt meg, nem tudom mi volt, és közben egy egy, egy játékot, egy foci meccset, tehát az, egy foci meccset meghiúsít, és ettől magát fiúnak érzi. Én úgy gondolom, hogy ez már a, a, a pudlikutyás jönekötles magyarázó utasnak a szintje. Egy, egy, valamelyik tévének a híradójának egy részlete emlékeztetett arra, hogy egy oda-vissza válaszolgatós párbeszédben nem jutott arra idő, mert elmentünk a zuhanyozás irányába ugye mondott számotán 54-et és aztán mondta, hogy 52-en eljöttek és akkor két ember maradt bent végül is a hasmennéses tületekkel? Igen, 56 és 54 és azóta ők is távoztak? Persze, persze, persze, persze. természetesen azóta ők már táborba mentek az, hogy ilyenkor fogadja őket a kórház az humanitárius okból vagy az hogyan történik? Ez kötelező, sőt Hát a, aki beadta menedékkérelmet és aki menekült eljárás alatt áll nekik ugyanaz az alapellátás jármény nekünk mennyiben igaz az amiről olvastam ezek szösszenetek hogy a kerítés építésével párhuzamosan növekedne az intenzitás a bejutásra mondván hogy azért van némi tartalékolás és tartás ettől a dróttól nem tudom, én az elmúlt két napban folyamatosan futom a köröket, és hogyha valaki véletlenül rendelkezik ilyen adattal, én prognózist próbálok szerezni. Most már nagyon régóta, az elmúlt két napban kicsit aktívabban, a legalább a karácsonyi tartó időszakra, és egyszerűen hivatalos prognózis, van nincs. Már, a, már csak az is sem lehet szerintem én hivatalos prognózis, mert hogy például az Erdogán mit talál ki, azért az elég jelentős befolyással van arra, hogy a Törökországban tartózkodó szírmenekültek elindulnak-e más irányba. Ez így van. Ugyanakkor azért azt lehet elvéleg tudni, és arra biztos vagyok benne, hogy van, vagy lehetne valamiféle együttműködés arra, hogy már a mára Balkánon tartózkodó menedékérőket valamilyen szinten, utómódon Van ennek egyébként monitoringja, vagy csak ön nem találta? Remélem, hogy van olyan, aki azzal foglalkozik, hogy ezeket az adatokat monitorozza. Mert azt hiszem, hogy ez egyrészt közérdekű lenne. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy van erre egyébként valamilyen módszer, miközben ugye légifelvételről nem valószínű, hogy egyenként összeszámolnák a menedékkérőket, hogy ezt egy valószínűsíthető számban megfogalmazzák. Én úgy gondolom, hogy van, de ehhez a részéhez nem értek. Tehát feltételezném, hogy valamilyen úton Például. Uh -huh. Ha tudná, az mennyiben segítene? például elkezdenénk akaró gyűjteni, vagy nem kezdenénk el takarót gyűjteni. Vagy végig gondolnánk, hogy, hogy mi, ez hogyan befolyásolja mi feladatunkat, hogyan változik a létszám. Volt abban a híradó részletben, az egy másik híradó részlet volt, valami egészen elképesztő, ahogy építették a katonák a kerítés, és mellette mentek a menekültek, és intekedtek. Szóval valami egész hihetetlen <síns> Igen, tehát ez az, amit egyébként nagyon kevesen tudnak elképzelni, hogy ezek az emberek megy több száz kilométert, és végtelenül békések és barátság. De nem csak az, hogy ott voltak katonák, akik építették a kerítést, ezek megintegettek, azt nem látom, hogy a katonák visszaintegettek volna, de azt nem látom, hogy lerohanták volna a menekülteket, hogy ne engedjék őket be, hanem ez úgy, úgy olyan, mint amikor integetnek a buszból a gyerekek, és hát a busz meg nem integet nekik vissza, de az egészben volt valami. Tehát most, hogy elmesélem, tehát az egészben van valami hihetetlen abszurd. Igen, de hát a parancs, az azt a parancsot kapták, hogy építsék a kerítést. És építik is? Nem. Ennyi. Hát a kerítés jelenleg eddig tart. Ez kicsit ilyen ha, is. Mit szólunk a ahhoz a folyamathoz, ahogy a kormány kijelöl helyeket táborok létesítésére, és ezek a helyek pedig tiltakoznak, és próbálják az országgyűlési képviselők meggyőzni ezen községek lakóit, hogy... Nem Csernobil költözik oda. Hát euh, én ezt teljesen abszurdnak tartom egyrészt. Magam részéről a tábort azt elfogadhatatlannak tartom, mint a futável megoldást. A sátortábort egy, egy közmövesítetlen területen. De ön látja annak a logikáját, hogy mi alapján választ a kormány helyet? Én nem szeretnék a vőfélyt gondolkodni, nekem nagyon jól működik, a saját fejem köszönöm. Az viszont elfogadhatatlan, hogy euh, emberek fölött döntést hoznak, és itt most az érintett településekről beszélek, tehát ők benne vannak ebben a félelem mókuskerékben, ami eléggé gerjesztett, és akkor egyszer csak a nyakukba teszik ezt, és nyilván nem véletlen az, hogy zsákfalú, meg kisfalú, meg alacsony lélekszám, mert 2000 embert könnyebb meggyőzni, mint 12000 embert, vagy 42000 embert, de ugyanakkor meg teljesen logikátlan az egész, hiszen ha a nagyvárosok között nem tudjuk megoldani a közlekedő mentesen, akkor hogy a túróba fogjuk őket elvinni egy zsákfaluba. Ahol jó esélye 25 évvel ezelőtt megszüntették a vasútvonalat. Nem is néztem meg a vasúti térképet, mert, mert annyira abszurd az egész, hogy remélem, hogy hirtelen valaki magához kap, és, és rájön arra, hogy ez nem működőképes. A számoz változatlan 1500 körül? Ö, úgy tűnik, pont tegnap beszélgetem a, a helyszíni koordinátorokkal, egy kicsit, mintha kevesebb lenne. Ma ugye most arra gyűrűződött be a 72 órás őrizetben tartás, ami, ami volt, ami elkezdődött augusztus 1-ével, most már ugye a bűncselekményező határon áthaladni, más kérdés, hogy fenyeget egység hatására, elkövetett bűncselekmény nem büntethető. Üh, mint ahogy azt tegnap erről egy, egy jogász felvilágosított, de ez nem értek, mert én nem vagyok jogász. Én fordító vagyok, mert szívesen lefordítom ezt, mondjuk minden nyelvre. De, de jogi kategóriákban nem tudok belemenni, viszont üh, azt tudom, hogy üh, hogy ez az intézkedés azért úgy tűnik, hogy egy picit egyelőre csökkentette azt a, a hullámot, ami a budapesti pályaudvarokat éri. De ez azt jelenti, hogy mondjuk 800 napi 800-ról 600-ra csökkent a létszám. Milyenek a hétköznapok, amióta be, nem beszéltünk? Ö, tegnap érdekes mondani, egy kicsit nyugodtabb volt. Ö, úgy tűnik, hogy, hogy bekerült a, a köztudatba ez a téma. Ez nagyon aranyos volt, hogy bárci Elmentem egy kis főződébe ebédelni valamelyik nap, és vittem vissza a és mondta, hogy hát nem ismerem magát valahonnan. A... Mondom, nem tudom. De a tévébe láttam, nem mondom, hogy lehet, igen. És akkor mondta, hogy hát nem érte egyet azzal, amit csinálunk, de nagyon becsül a bátorságomért, és nagyon mosolygott rám. Tehát azt hiszem, hogy, hogy szépen apránként, mintha bél lenne egy kicsit a mérleg, mert legalábbis úgy belengedte elve. Igen, ezzel óvattal, egyszer beszélgettem Kovács Lászlóval, és akkor nem tudom, fölhívta őt havér, szolárna és valamivel kapcsolatban egyetértett vele, tehát ezekkel a válveregetésekkel azért óvattal, tehát ezek nem, ha még számszerűen soknak is tűnnek, azért ezek nem reprezentatív adatok. Majd Én a hétköznapokról kérdezem, tehát arról, ami a menedékkérőkkel kapcsolatos, és ami az ő itteni életükkel kapcsolatos. Ami az ő, életükkel kapcsolatos, szerintem abban olyan nagyon nagy változás. Jó, akkor arra kérem önt, nagyjából van négy percünk. Legyen szíves, mondja el XY történetét, aki átlép a határon egészen addig, amíg elhagyja. Mesélj el nekem, hány napot tölt itt, mivel telik. Hú. Vegyünk egy nem létező szírmenekültet. Jó, nem létező szír, neve, menekült nevezzük, mondjuk Amirnak elér a zöld határhoz. Körülnéz meg a szárhatárőr. A ugye nem engednék ki őt vízom és papírok érvényes és papírok nélkül Szerbiából. Ezért neki a zöld határon kell jönni. A zöld határon ő így úgy átjön. Vannak könnyebb útvonalak, vannak nehezebb útvonalak. Vegyünk tekintettel az időre. Férjünk bele négy percbe. Átjön. Jó. Átjön beletartozik abban a 98% fölötti arányba, akiket elkapnak a határőrök, vagy megadja magát, vagy utána futnak. Általában egyébként ez békésen történik. És uh, utána a határrendészeti őridetbe kerül, ez tarthat 72 órát, itt új lenyomatot vesznek tőle. És rögt... Hol van ebben a 72 órában? Uh, valamelyik határ, mondjuk Kelebián. Oké. Okay. Eltelik a 72 óra, mi történik? Uh, az az, amire beszélek, ő, valamilyen okból átkerül mondjuk a kis zárt intézménybe, ahol még eltölt további három napot. Nagyon-nagyon túl van zsófolva a hely, néha így a, az őrökkel megy a meccs, hogy akarítja a sátorban előttük ott lakottaknak a szemetét. Ö, megpróbál most már így három-négy nap után megtisztálkodni, majd egyszer csak megkapja a papírjait, hogy ő neki el kell jutni a bicskére. Uh -huh fogja magát a társaival együtt, mert ami valószínűleg nem egyedül, hanem mondjuk 2015-20-ban ugyanarról a környékről. Felül a vonatra, visszakapja a szintkártyáját, visszakap valamiféle papírokat, és felülnek a vonatra, eljönnek Budapestre, ahol leszállnak. Én, bocsánat, Budapestre, Piskonhalasszal, most már Budapestre is van egyenes vonat, ez hajnali vonat, főként fogadja őket a, a mi csoportunk kapnak enni-inni a tábor után, tehát általában egyébként este 10-11 után engedik ki őket, fölülnek a hajnali vonatra, és akkor reggelit kapnak fölünk. És akkor utána a megfelelő irányba állítják őket a segítők, megnézik a papíraikat, megkérdezik, hogy tudnak-e bármi más segíteni, egészségügyi dolgot, próbáljuk, rendben van. Eljutnak bicskére? A... Igen. Vagy nem. Oké, okay. Amir mit tesz? Felszáll egy vonatra és elindul valamerre? Amir végig gondolja azt, hogy ő, ő neki milyen volt ott a, az eddigi táborokban, és előfordulhat az, hogy azt mondjuk köszönjük szépen neki a vanyagyat táboros, de most így elég volt egy időre. Tehát előfordulhat az, hogy amire azt mondja a társai, van megbeszélve, hogy oké, okay, akkor mi most elindulunk erre. Ez akár lehet egy vonat, amire felülnek és elindulnak. Ezt tudjuk, hogy most már a vonatokra leginkább leszedik őket, és visszahozzák őket táborokba. Ez most már okozhat egyébként olyat is, hogy zárt intézménybe kerülnek amíg amíg le nem folytatják ezzel a gyorsított eljárással az ügyüket a szerencséje van, akkor kiút, átjut, túljut és ha nem jut túl, akkor ebből az ártisztmézményből hova fog jutni az eljárás Tudom Tudtom a minimumszerfiába de hallottam ilyen tervekről, és hogy Görögországig fogják visszavinni a ennek már van gyakorlata, vagy erről még nem tudunk sokat? Magáról a visszatalancolásról én semmit nem tudok, mert én az errefelé jövő hullámot találkozom. És olyannal, még nem találkozott, aki másodszor is neki futott volna, és erről beszámol? Én nem találkoztam vele, viszont beszélgettem majd Magyarokkal, hogy ők még gondolnak hogy erről a helyzetről. Ezt meg fogjuk beszélni hétfő 8.05-kor, ha az önnek is megfelel. Tökéletes, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zsóál Zsuzsornát, hallotta. És most.